و هغه را سره پکې وځوه غرض دا نامه موضوع ده ای عبارت درازه آګه دراسات پې خبره باندې چې اهل سنت والجماعت تاسوهه چیرې واجب وجود ممكن نه نو کورې واجب وجود چرته په دنیا کې ممکن وې نو بیا واجب الوجود و منها ان الایات غرضه لمن دارت سیو عقده چې تاسو ته د الله تعالی د رؤیت په دنیا کې ممکن نه نو که شرط د الله تعالی رؤیت په دنیا کې ممکن بے. نو بیا نبيان پکاره داره چې چا د دې خبرې غوښتن کولې چې الله تعالی مونږ د ځانو خا نو هغه به مغرور نه وای د استعظام او د استګبار سره الله تعالی به خلکو ته متکبرین نه وایلي د خلکو ته الله محسدین معانیدین متکبرین نه وایلي طالبات المقدمه السلام یعنی عللا لا خدت خلکو ته څه ویل کنا متکبرین ویل لکه مخالکو چې دا وخت نه کړل تعالی ځان دا کوه خان الله تعالی د خلکو ته متکبرین ویل او وا تونونو کېته خبرې زی کار دی لکه الله فرما لقد تک برو ان پویم وته تووان کره دا کوم خلک دی دا خبرې کې چې مونه لاي دل ل قد تک بروي پهیم ته توون دا خلک دا سررکشه خلک دا د کاره خلک دی نو داسې وللی ویللی شيدي اود نه دا خبره معلومه شو که نه چې الله <سؤال> تعالی <سؤال> رؤیت ممکن نه دی ولیک ممکن وی الله تعالی به خلکو ته متکبرین الله وری خلکو ته جوابره نه ویلې معاصدین معانیدن به ورتنه ویلې نو دی راځي جواب کې حاصل جواب درې چې کوم سره چې غخت نه کوي کنه د دې ډول طریقې یا عقد محبت ته وځي نه وایي د خوشالۍ ته وځي نه وایي اته دې نه وځي نه چا را آینا او د سرکشي او د بغوز ته وځي لکه دا را یو طالبوله لم داغه سوال پیداګي وغه هي سيته يا چې منه سوال کې داغه سوال نه خبره ما د دې کې کول غواړي ما څو سړي خامنه کول غواړي یو څه کول واري هغه سړي باندې دا یو احات کول غواړي چې وڅغا دا شی سکوت خیار کې چپ شي باید دایمه سي یو بلکث په هغه کینځل سره سوالات کې فراغه مقصد دی چې رته خبره باندې کوه اسمه سمج تمې راځي پوچ پکه مانی نه پوری کیدای ته پوس کې چیرې سمجته راځي نو دا رنګي کوم خلکو چې سوال کړل موسی علیہ السلامم کړل موسی علیہ السلام سوال کړل نوو کسانم کړل خو موسی علیہ السلام غميب باب محبت ډېر اشتیاکه محبت کې راغله ورا خبره را سره کوي خدا ځان ماتو خا ٹھیک سو جی هغه خلکو چې دا خبره کوي چې را حد جنت اله لیدلې نه پورې منګه نه خلکو ته سوې لیدي ات توون كبيره ځکه د سوال په منکې س فرهکو اول سوال اد سوال په منکی فرهکو ددي چې کمم و اغلی طانلوته نوغلی ته شریت استیکبار استظام او استیکبر ویللی او ات ات من كبيره داې وتویللي او خدا ته لات پهې خبرهبانند نه کې چې ننفس سریت تیه اوغا دد دندغه شيغا شي je ay ke istikbar o ta'annut ida zaruri nada aw ru'yat mumkin nishi pad dilalat nakai wa min ha baz rayatun li shubu wa min ha baz shubud mu'tazilana anna alayat aga ayatun chagha warid bi pasawal dar ru'yat ki na ghtul maqrun bi bil isti'zami wal istikbar de isti'zami de istikbar tara war jawab jawabdan an zalika li دا د وجرتا عنود کدی نه و عیناد احمدوجر عنااد دینه فی طلبها په طرف درویت کلال اعتناء یا دا په دې د لرنت نه کې چې د رؤیت ته ممتنیه ممتنیانه ممکن دي و الا لماناه موسی علیه السلام تعالی ګره مولانا دې خاصه دیلو وای هغه دا کدا الله تعالی د رؤیت په دنیا کې سره ممکن نه وي مبي موسی علیه السلام سلام قوم چې موسی علیه السلام نه دا وخته وکړه چ ارن الله جهر د سوي نبي امام موسلي راديو سلام دا خلک منه کړه کنه د دې ته وایي چې اې خبيسانو د څنګه خبره کوي تاسو دا غیر ممکن خبر وایي تاسو سوالونه کوي او دا غي وري ټول غوښتنه کوي لکه څنګه چې مې موسلي سلام قام اقم مخه روانو او فرع او داغه نه کړو روز سره روانو کلچی در یاب فارکو او تنواو اختل. نواغینی یا موسا جعل لنا الہاں کاما لهم آلحا. اے موسا اللہ سلاما معبود را لوگرد و لکا دیل پارکی. نو قال بل انتم قوم تجھلون تاسو خوشو دگا دیئے. مطلب داستا جی باشا انت خبر کوئے. چیارا منگ دا پارا معبود پکار دیا یا معبود کارتی نیدیس. نو انته منه کرده که منه نکرده ذکرده و غیر ممکن ممتنع فی نفسیه امر غختنه کولا نو ده کننگی که ده رویت ممتنع فی نفسیه او لیداتیه ویه نو بیا خوفا کرده نا منا با کرده و ایلا که ده سینشی او مطلقا رویت تکبر و استعظام شی نو لما ناهم موسالد حضرت موسا با منا کرده و انزالی که ده دینا لا كثر ما جدا كار کړه حين سوالو سوالو کوي يا جهل لهم الها جوگر دې دې راره الها وقال بلنتم قوم تجهلون فسخ جاهل قوم نافع وهذا ذا خبر يعني دا عدم من موسى عليه الصلاه والسلام دي خلق الرمشيره بامكان رؤيته في الدنيا بامكان رؤيته في الدنيا نو نچې په دنیا کې رویت ممکن دي نو په آخرت کې په طریقه اولاد سره ممکن دي بلکې واقع دي ورها دا ردیده وژنه چې دا الله رویت په دنیا کې ممکن دي اختلاف کړل له صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین فی قضې کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هل رآ ربہ ليله المعراج املا مولانا دا یو مساله ده شيء ذي المعراج فشفاع رسولي كريم صلى الله عليه وسلم الله لذل لذل لو يوردنا دنا شي عي وي الني دي لذلي ايوردنا دنا وي شي لذلي دي يوردنا دنا وي شي لذلي دي عائشه رضي الله تعالى عنها فرمى وين نور ان نراه ورسولی کریم دا سوالی که رانا و نور و ما و سنگه لیدلیوه عبداللی امیابیت رضی اللہ تعالی فرمائی نا اسی سوالی نور انی را آهو حنانا انی را نور و ما لیدلیو نو گورا باہر حال داو نما اکرامو فمسکی پدیو مصلاح کی اختلاف تے چی آیا پنیلتونم اراج که اللہ تعالی لیدلی دے او که اللہ نده لیدلی نو دا اختلاف پر رویت کی چی لیدلی دا دلیل دی دا اختلاف پر رویت کې دا دلیل دی پر خبره باندې چې رویت ممکن دي ورنه که دا ممکن نه او دا ممتنع وي ورنه که دا ممکن نه او ممتنع وي نو یو ممتنع شي کې خو اختلاف په نشرات له وړاندې کنه راځي کنه راي کې وسنګ اختلاف راغلی او په توګه د دې د شېریم د دو جن اختلاف پرلے صحابا وبدی کچھ نبی کریم صلی اللہ ربه لیلتن مارا جملا اختلاف اختلاف وقوع کی دلیل لیمکانی دا دلیل لیمکانی واما رویت پر مانام ارج رویت پر مانام دے ارج رویت پر مانام دے مولانا پخوب کی اللہ دلاء لرلی دلاء دا قضیع او یقینی نئی قاطان او یقین د س که چاپ غمبر وې دغه کاطان کې او دا ساطان نه په رویتکل منام ک دی او دې حقات شوي د ډیررو صه په سال نه او, او خ لیکن دا په خوب کې چې ووي لګ نو دا رویت نه ریخان دا یو نوای مساعده را چې دا په قلب سره کیږي پائند ترني کیږي دا په قلب سره یا دا پچا سره نه یاین سره زکه عین خپل ټینو سترګې خپل ټیا سره خو بیني سترګې خپل ټیا سره نو دا یو ادراک قلبی دی او دا دعای لدل دی دا یو نوای مساعده ده چې دا په قلب سره کیږي دون العين دی باعل سلم کی دار سره تعلق صحیو د اعل سره تعلق ذکر سره خوب دی کنه اور اماه کرام دا تلیکی چې حمزه کم قاری رے قرائو کله قاری رے هغه او ذل الله تعالی خو خوب کیو لیدا الله تعالی قرآن اورو نو دیزه توراست او هو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق نو الله تعالی او تدې په جواب کې وې یقل یا حمزه وانت القاهر وانت لا قاهر ریس څنګه وای؟ انت القاهر اوه سمو وای؟ انت لا دسه وای پښو نو ځکه چې ته مخه سره مخه خبرې کوي نو هو مو وای کانه څه وای زمنګ معاحثي دا واخیرا ذکر کول د اخر کې پیراټ کړلې اره دې پدای څرګللې چې دینه خدا پته لګي چې الله سره خبره وګړي چې تر په خوب کې حمزه سره امن کما خبره ثابته او رویت او شو من ثابته او چې روحیت او شو ا دې نه خدا خبره ثابتيږي چې کلام او سره دا خلک کليم الله ثابتيږي فلمان فل یغزت نه چې موسی علی سلام پرنګي شي نمن गोष्ट ثابتو اددی واقعانہ بلک ثابتین وقتی زمانہ ته دا خبر را لیدم چې د سوي کې حمزه الله تعالی ولیدا الله تعالی ولیدا او تلاوت الشوروکو او هو القاهر ته کې کی وی ناغه انت القاهر هو نبيان درشي استلال بیا تاسو په وری شي بیا بیا استلال شي در سلوب دي موسینم برا تين تاغو عن كثير من السلف روايه شر جن الحمد القاري قرأ على الله القران في المنام خوف كي حتى اذا بلغ ورثت الى قوله تعالى وهو القاهر فوق عبادي الله يقول يا حمزه انت القاهر قيل ذا فرت شلت هذا انما يدل على كونه كلمه لا على رؤيته وانت خبير باي يراد انت بدل هو ناظرا الى الرؤية دعا ايو راد انت بدل هو ناظرا الى الرؤية اذا اذا اخبال کرده اما تویفوشی بکنا ناستی دراد کنل که دینا خوشلیم اللہ ثابتی کنا خود امره کانا دینا که سیده او ای چیده اللہ تعالی اولید و قرآن لستلع بکولا ناستی در ازبیل قولوا هوا القاهر کناسید و اغیره و هوا القاهر مو ای کنا د سې واقع آ او څنګه رانګې نورو امامي اعظم بارکې راضی الله تعالی صلی الله علیه وسلم امام احمد سیبوئ او امام لا په خوب کې ولی دا اومت ته تاسو په چې افضلو عبادت کوم دین هغه راټوي چې تلاوت ته قران نهه عبادت نشته به بهرحال خدای نوای مشهده ترې د په قلب سره یاده کې نه سره نه دا پاین سره دی د دې سمثال له کوم څړې په خوب کې پيوسکي څړې په خوب کې نو دا پي سکل په خوب کې دا تعبير دی د علمنا دا تعبير دی د جان څړې په خوب کې پيوسکي نو دا تعبير دی د علمنا دا تعبير دی د علمنا لیدل یو شعر او دا تعبير دی د جان دبلنا نو څوک چې په خوب کې سکو ویړي نو ضرورین ده شیاغا چالی دل لیست حال شي و دکی تشه حال شی ده ضروری نده نو ده ده خوب لی دل لیو دو نوای مشاهده ده خدا پا قلب سرکی گی دون العین پاین سر نکی یا مراد ده ده رویت ناغ رویت ده چه بلبسری آفید دنیای نو زمان فنیزبان ممکن ده ره موتا زیلا و فنیزبان محال او مستحیلی